28. Того ранку ми побачили ліжко Марини порожням і без простираду. Ані сліду не лишилося від дерев'яного собору та її речей. Коли я обернувся, Херман уже вибігав шукати доктора Рохаса. Я побіг за ним. Доктора ми знайшли в його кабінеті. Було видно, що він взагалі не спав. «Її погіршило», – були його слова. А далі розказав, що попередньої ночі, заледве через пару годин, як ми пішли, у Марини почалась дихальна недостатність, і серце зупинилося на 34 секунди. Її реанімували, і тепер вона непритомна, перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Стан її стабільний, і Рохас сподівається, що вона зможе покинути це відділення менш ніж за добу, але й не хоче давати нам марні надії. Я помітив, що Маринині речі і книжка «Дерев'яний собор» той халат, що вона так і не встигла надіти – були на полиці його кабінету. Чи можу я побачити свою дочку? запитав Херман. Рохас особисто супроводив нас до відділення інтенсивної терапії. Марина лежала ніби в бульбашці з трубок і сталевих пристроїв, на вигляд іще страшніший і реальніший, ніж будь-який із винаходів Михайла Колвенника. Вона видавалася просто шматком плоті під чаклонським захистом із От Отоді я й побачив справжнє обличчя Демона який мучив колоника і зрозумів його божевілля. Пригадую, що Херман розридався, а мене витягла звідти якась непідконтрольна сила. Я біг і біг, задихаючись, аж доки не опинився на шумних вулицях, переповнених безіменними обличчями, якими було невідомо моє страждання. Я побачив довкола світ, якому було геть байдуже до смерті Марини. Цілий всесвіт, у якому її життя було просто краплею води поміж хвиль. Нагадку спало лише одне місце, де можна було би знайти порятунок. Той самий темрявий колодязь під'їзд до старого будинку на Рамблас. Доктор Шелі відчинив двері, але не впізнав мене. У квартирі було повно сміття, і вона пахла старістю. Доктор подивився на мене виріченими безтямними очима. Я пройшов з ним до кабінету і допоміг йому сісти коло вікна. Відсутність Марії плинула в повітрі і пекла серце. Вся зверхність і злостивий характер доктора розвіялись від нього зосталися лише блідий старигань, самотній і розпачливий. Він забрав її, промовив він. Забрав її! Я шанобливо почекав, доки він заспокоїться. Нарешті Шелі підвів очі і упізнав мене. Запитав, що мені потрібно, і я відповів. Більше немає жодного флакона, сироватки міхала. Вони знищені. Я не можу дати тобі того, чого не маю. Але якби і мав, і дав, то зробив би тобі погану послугу, а ти пропустився б тої самої помилки, що й Михал. Його слова не одразу дійшли до мене. Ми маємо вуха тільки для того, що хочемо чути, а цього чути я не хотів. Шерлі, зморгнувши, дивився на мене просто в очі. Здалося, що він відчув мій вічий, а спогади, які я збудив у ньому, лякають його. Я і сам здивувався, відчувши, що якби це залежало від мене, я тієї в самої миті пішов би шляхом колвеника. Ніколи більше я не засуджуватиму його. «Територія людських істот – це життя», – сказав доктор. «Смерть нам не належить». Я почувався страшенно втомленим. Хотілося скоритися, сам не знаю перед чим. Я повернувся, збираючись піти. Аж тут Шелі знову заговорив до мене. Ти ж був там, правда? запитав він, як кивнув. Марія померла з миром, доктора. Я побачив, як у його очах зблиснули сльози. Він подав мені руку, і я потис її. Спасибі. Більше я ніколи його не бачив. Наприкінці того ж тижня Марина прийшла до тями, і її перевели з відділення інтенсивної терапії. Помістили в палату на другому поверсі, яка виходила вікнами на район Орта. Лежала вона сама. У своїй книжці вже не писала і ледве могла підвестися на ліжку, щоб побачити свій майже завершений собор на підвіконні. Рохас попросив дозволу на проведення останнього комплексу процедур. Харман погодився. Він іще зберігав надію. Коли Рохас оголошував нам у кабінеті результати, його голос тремтів. Після кількох місяців боротьби він скорився перед немінучістю. А Херман у цю мить намагався підбадьорити його і поплескував по плечу. «Більшого зробити не можу. Більшого зробити не можу. Пробачте мені», – стогнав доктор Дам'ян Рохас. За два дні ми забрали Марину назад до сар'я. Лікарі вже нічого не могли зробити. Ми попрощалися з Донією Кармен, Рохасом і Лулу, яка плакала безперестану. Маленька Валерія запитала, куди ми веземо мою наречену, славетну письменницю, і чи вона більш не розповідатиме їй казок. Додому. Ми забираємо її додому. Одного понеділка я вийшов з інтернату, нікого не попередивши, куди йду. Навіть і не думав про те, що мою відсутність помітять. Було байдуже. Моє місце було поряд із Мариною. Її ми розмістили в її ж кімнаті. Собор, уже закінчений, тішив їй око на підвіконні. Це була найкраща споруда, яку я коли-небудь будував. Ми з Херманом чергувалися, аби доглядати її цілодобово. Рохес сказав нам, що вона не страждатиме від болю, згасатиме повільно, як вогник на вітрі. Ніколи ще Марина не здавалася мені красивішою, ніж у ті останні дні в осторонці у районі Сар'я. Волосся відросло, стало ласкучішим, ніж раніше, і мало кілька сріблястих пасом. Навіть очі стали осяйнішими. Я майже не виходив з її кімнати. Прагнув насолодитися кожною хвилиною поряд із нею, що мені ще залишилось. Часто ми проводили цілі години, обійнявшись, нерухомо, мовчки. Одного вечора був четвер. Марина поцілувала мене в губи і прошепотіла на вуха, що кохає мене і кохатиме завжди, хай би що трапилось. Вона померла на світанку наступного дня, тихо, як і передбачав Рохас. На зорі з першими променями Марина із силою стисла мою руку, усміхнулася батькові, і вогонь її очей згас назавжди. Останню подорож із Мариною ми здійснили на старому такері. Херман кермував мовчки, прямуючи до пляжу, як це було кілька місяців тому. День був такий яскравий, аж мені подумалося, що море, яке вона так любила, ніби вдяглося святково для зустрічі з нею. Ми поставили машину поміж деревами і спустилися на пляж розвіяти її прах. Коли повернулись, Херман, зламаний внутрішньо, зізнався, що не зможе сісти за і доїхати до Барселони. Ми полишили такір поміж сосун. Якісь рибалки, що проїжджали по шосе, погодились підвести нас до залізничної станції. Коли ми прибули до Барселони на французький вокзал, вже було сім днів, як я зник зі школи. Мені здалося, що минуло сім літ. Я попрощався з Херманом на станційному пероні, обійнявши його. І досі не знаю, що з ним було далі, яка його доля. Обидва ми розуміли, що не зможемо знову поглянути один одному в очі і не побачити в них Марину. Я дивився, як він віддаляється, начерк, що розпливався на полотні часу. Невдовзі поліцейський у Штатському впізнав мене і запитав, чи мене звати Оскар Драй.